Bismillahirrahmanirrahim ya, Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Namun kebanyakan manusia Menganggap rendah itu ilmu agama Sehingga kecil di matanya orang-orang yang menyandang ilmu itu Tidak ada harganya orang-orang yang menyandang ilmu itu di hadapan dia Bahkan yang besar bagi dirinya Yang dia pandang besar Adalah orang-orang yang memiliki ilmu dunia itu yang ia besarkan Yang ia hormati Yang ia hargai Sementara orang yang punya ilmu agama Ilmu din Ilmu yang semulia-mulia ilmu Yang tidak disebutkan di dalam nafs Quran dan sunnah Keutamaan ilmu Kecuali menunjuk kepada ilmu syariah Akan tetapi zaman serba terbalik nah, Ini zaman-zaman fitnah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Padahal para ulama keutamaan mereka di Allah subhanahu wa ta'ala Nah, sangat besar sampai-sampai kata Nabi saw. Fadl al-‘Alim al-‘Abid qabli ala adenakum. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan saya dibandingkan orang yang paling rendah diantara kalian kata Nabi. Itu perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang sekedar ahli ibadah tapi tidak berilmu. Mulia, mulia derajatnya itu orang yang berilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu tersebut mereka bisa ajarkan kepada manusia. Dengan ilmu tersebut ia bisa beramal untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, bahkan untuk masyarakatnya. Nah, oleh karenanya dalam sebuah hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, Wa inna hu la yastafirul ilalim manfi s-samawati wal ar. Hatta lhiatan di dalam air, wafuzul alimi atas alabid, fuzul alqamar atas faid alqawabid. Kata beliau Rasulullah SAW dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ampunan kepada orang yang berilmu, atau bahkan orang-orang makhluk-makhluk baik yang di langit maupun yang di bumi memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Sampai ikan-ikan di lautan Kata Nabi SAW juga ikut memintakan Ampun untuknya Dan keutamaan orang yang berilmu Di atas ahli ibadah Seperti keutamaan bulan Di atas seluruh bintang-bintang Nah, cahayanya menyinari dirinya Dan menyinari di sekitarnya Menyinari yang ada di sekitarnya Seluruhnya Berbeda dengan bintang, hanya menyinari dirinya sendiri Tapi kalau bulan, cahayanya Menerangi bumi Sampai ke bumi, subhanallah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala ikutkan persaksian mereka orang yang berilmu dengan persaksian yang paling besar di dalam Islam. Apa persaksian yang paling besar di dalam Islam? Persaksian yang menunjukkan keislaman kita. Persaksian dua kalimat syahadat. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Ini yang Allah Subhanahu wa Taala sebutkan di dalam Al Quran. Shahid Allah Anhu La Ilaha Illahu. Wal Malaikah, wa Ulul Ilm haiman bil Qist. Kata Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala bersaksi Allah Subhanahu wa Taala bersyahadah Anhu La Ilaha Illahu. Bahawa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Dia. Wal Malaikah. Allah ikutkan persaksiannya malaikat juga, wa ulul il dan para ulama persaksian, perhatikan Allah gandengkan persaksiannya persaksian makhluk yang paling terdekat di sisi Allah yaitu malaikat dan persaksiannya para ulama tidaklah Allah subhanahu wa taala sebutkan mereka di sini kecuali karena keutamaan mereka yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa taala. Maka hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala, ini segelintir dalil, sedikit dalil yang menunjukkan keutamaan para ulama.